А дитина розгубила усі материні сподівання і вже навряд чи визбирає їх. З Ванькіра вийшов ошатно зодягнений батько, у руці він тримав пучок якоїсь сушениці, чи для горілки, чи для чаю, бо ні того, ні другого питва старий не турався, літали лежали на його пригнутих плечах, а зима на голові, і син... Притлумивши сентименти, статечно привітався, шанобливо подав вечерю, а потім вдихнув пахощі хати і здивувався. На свіжовимитому дубовому столі, в мисках і полумисках стояло аж дванадцять пісних страв, вбираючи в себе тремтливий оцвіт півтемряви. «Навіть саламаха є! Яка ти спасенна душа? Так до ладу готувала усе!» Василий не засмутився старий. Така ж молодюстенька і вже вдовіла. Не треба було за бандита виходити. Одразу згріб з душі пом'якшення. О, для чого воно? А сам пригадав кругловицю до рідну вдову, пригадав і щось прикинув собі. Батько перехопив потаємну гультяйську думку, і на високому його чолі в усіх зморшках прогнулося невдоволення. Хіба ж вона в отій завірюсі могла знати, що її чоловік стане бандитом. Треба було знати... У голосі Семена заброніла жорстока байдужість. Тоді старий інако стричився, наче птах у негоду. До стобіса розумні ви стали. А хіба я знав, що ти будеш харцизничати у німецького полизача Скоропадського? На обличчі Семена одразу вибились гарячі копійки рум'янців. Як вам, тату, повертається язико таке говорити? Та ще в святий вечір, не я, святий вечір переводив на грішний розлив у гранчасті чарки кореневу горілку, що аж ятрилась і ярилася хмелем та чаклунством. Син заразом вихилив питво, хекнув, виболушив очі на богів, які одразу ожили, закліпали перестояними ліями, і почав запихати рота ще теплою балабухою. Потім, заливаючи неспокій чи совість, перехилив і другу чарку. Хміль запалив його лице і почав розтікатися по шиї. «Чого ви тату, сьогодні такі нетерпимі?» Спід лоби звернув на батька, що сидів біля житнього снопа. Сиві колоски дрімливо спадали йому на сиву чуприну, на свіжу плоскінну сорочку, але старому, видать, було гарно відчувати цю добру вагу. «Чого?» – кудись далеко пішов думками старий. «Давно вже хотів, як на духу, погомоніти з тобою. Незрозумілим, чужим стаєш ти». От навіщо тобі кидатися у якийсь крутіш та обвудою жити? Хто тебе приневолює топити і своє господарство, і людей? Тільки правду кажи, не хитруй зі мною хоч тепер, коли вже стою на божій дорозі». «Чого це на божій?» «Вище як дуб довговік» – вичелив крізь образу і знову потягнувся до коренівки. «Може, годі вже?» «Думаєте, горілка – невірна дівка?» Чверть подивився на старого, що погойдував сивину під сивиною колосків і, кривлячись, перехилив бісову кров. «А вам дуже хочеться знати лише правду?» «Тільки її. Подивлячись, як ти плюгавиш усе, іноді сумніватись починаю. Чи ти мій син?» «Я, тату, ваш син», відповів тихо і похилив голову. «А байстрюком...» Мене робить теперішня зрадлива доля І страх Який ти маєш страх? Страх етманщини раз І нової влади два Це ви мудро зробили, що ми вчасно розділились Інакше кілька десятин і відчекрижили б у нас У батька тоскно подоленів погляд Спорохано завилися нерозріджені вії що й досі не мали часу посивити. Краще б не було цих кількох десятинок, а був би син, ти ж у мене один зостався. От для чого було перевести ні на що худібку, яка мені, а потім тобі старалася на хліб? Так треба, тату, щоб не ятрити всяких заздреників». «Бідність ніколи не розуміє багатства. А хіба ж я не доскочив би його при іншій владі, яка шанує карбований цізиск? Хіба мені личить господарювати на лічених десятинках, коли я сотням дав би раду? У мене земля не вилежувалась би облогами, а робила б як наймечка!» Стутінок на підсушені руками обличчя Мирона. «Не грибись за багатством, бо переведеш життя ні на що, або на самі папірці, а вони не дадуть ні здоров'я, ні радості!»